Păi stau câteodată și mi-aduc amintii Și vrem, și și oamenii mai erau în părțile noastre Pe când începusem și eu, drăgăliță doamne Mă ridica băiețași la casa părinților mei În satul Humulești Din târg dreapt fisteapa neamțului pe păi, un sat mare și vesel împărțit în trei părți care se țin tot de una Apoi vatra satului, delenii și bejenii și pui humulește și pe vremea și nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătrii ci sat vechi răzășesc, întemiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari totul și unul, cu flăcăi voini și fetii mândri, care șteau învârți și hora, dar și suvei, ca de voia satul de bătale în toate părțile cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporăni ca și de fășeau mari și-n nostru. Ei și părintele Ioan de sub deal, doamne, și om vrednic și cu bunătate mai era, prin îndemnul său ce mai de pom s-o pus în ei, care era îngrădit cu zăplați de bârnii. Streșinit cu șendrilă și cu chilii durată, s-au făcut la poarta bisericii pentru școală. Și-apoi să fi văzut pe neobositul părintii cum umbla prin sat din casă în casă împreună cu bădița văsâlii a Iliuaii de ascălui bisericii, un holtei zdrav frumos văinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copiii la învățătură. Şi unde nu s-au adunat-o mulțime de băieți și fete la școală, între care eram și eu, un băieț prizărit, rușănoas și fricos și de umbra mea. Apoi și-a din tăi școlăriță a fost și smărăndița popii, piii, o zgâtie de copilă la mâini, și așa de silitoare, dintre seama ai pe toți băieții și din carte, dar și din nebunii. Însă părintele mai în toată ziua a dat pe la școală și vedea ce se petrește. Și ne pomenim într-una din zile că părintele vine la școală și ne-a dus și un scaun nou și lung. Și după ce întrebat pe Dascăl care cum ne purtă, o sta puțin pe gânduri, apoi o pus numii scaunului. He -he, cum credeți, că alu Bălan și-l lăsat acolo în școală. În altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală cu moș fotea. cu jucarul satului, care ne aduce dar de școală nou un drăguț de bicișor de cureli împletit frumos și părintele îi pune în nume Sfântul Nicolai, după cum este și în bisericii din Homulești. Apoi poftește pe moșfotea că dacă eu mai pica ceva eli buni, să mai fac așa din când în când unul și ceva mai grosuț, dacă se poate. <hie> Ei, bădița Vasiliu a zâmbit atunci, iar noi școlari am rămas cu ochii holbați unii la alții și-a pus părintele pravile și-a zis Că în toată sâmbătă să se procetească băieții și fetele, adică să asculte dasculă pe fiecare de tot ce a învățat peste săptămână. Și câte greșeli va face să îi linsemne cu cărbunii pe ceva. Iar la urma urmilor de fiecare greșeală să-i ardă școlarului cât un sfânt Nicolai. Atunci copila părinților cum era spre și plină din iencuri, o bufni de iencur, râs. <laughs> Păcatul ei, sărmana! Ia poftim din calică pe bălanjul pâneasă, să faci și-n poșinog sfântului Nicolae și el din cui." Și cu toată stăruința lui fotea și a lui bădița vasâlie, smărândița, o mâncat papoara, și pe urmă dea cu mâinile la oi și plângea ca o mireasă, disărică mașa pe dânsa. Noi când am văzut asta, pe păi am rămas în lemniț, iar părintelii, bazba mâine, aducând pitați și colaci din biserică, o împărțit la fiecare de ne-am și treaba mergea, mergea sună. Băieții schimbau tabla în toate zilele și sâmbăta procitanie. Apoi nu-i vorbă că noi tot ne făceam fielu, așa câteodată, căci din bățul în care era șansată fila, cu ajută și buicii descrisă din pădița vasânii pentru fiecare, am ajuns la trătaj. De la trătaj la ceaslov și apoi, de doamne, bine! În lipsa părintelui și a dascalului, intram în țântirim, țineam ceaslovul deschis și, cum erau filii camunsă, trăjeau muștile și bondarii la ele și când clămpăneam ceaslovul, câte zase, două zăci de suflet cei prăvădeam deodată potoperat de capul muștilor. Ei, și într-una din zile și-i părinții lui, ne caută și aslovele. Și când le vede așa, se jarade cum erau, își pune mâinile în cap de -năcaz. și cum află, în însiepea de pofti, pe fiecare la balan, și ani că cu sfântul era și Nicolae, pentru durerile cu vioșilor muște și anicul vioșilor bondari, care din pricina noastră au pătimit. Apoi, iubește și mult. După asta, și într prin luna mai, aproape de moș, îndeamnă păcatul pe bădița Vasile Tântul, că mai bine nu-i oizezi, să pui pe unul, nică alu' să mă prositească. Nică băiet, mai mare și înainteat la învățătură, până la genunchiul broaște, iar a sfădit cu mine din pricina smărăniții popii, care mă rog, cu toată părerea mea de rău, i a tras într-o zi o bleandă, pentru că nu-mi da pașe să prind uh, muștii. Și nică însepe să mă ascult, și mă ascultă iert, yeah, și mă ascultă. Și unii nu se apucă la greșeli cu ghiotora pe o traniță. Una, două, trei, până la 29, măi, măi, măi, s-a trecut a zic eu în gândul meu. Încă nu m am gătit de ascultat și câte să mai fie, <hă> Și unde a mi să o face negru, pe dinaintea ochilor, și-a de mânios, e, e acu, e, acu. Ce de făcut, mai nică, tată, zic eu în minte, e, e, e, e, mă uitam pe furiș la ușa mântuirii și tot scăpăram din pișoare, așteptând cu neastâmpări să vie un laimic de școlar de afară, căci era poruncă să nu ieșim câte doi deodată. Și-mi crăpam aseaua în gură când vedeam că nu mai vine să mă scutească de călăria lui balansul de Blagosloven al lui Nicolae, făcător de pânătăi. Dar adevăratul Sfânt Nicolae să vede cu știut de știrea mea că nu mai ia ca ce intra furisetul de în școală. Atunci eu cu voi, fără voi, plec spre ușă, ies repede, și nu mă mai încurc prin prejurul școalii, ci eu, eu la sănătoasă spre casă. Și când mă uit înapoi, ha -ha, doi hoșbalei să-și lua să -mi după mine. Și unde nu încep a fuzit din scăpăra uchișoarele. Și trec pe lângă casa noastră și nu intru acasă. Și cotizează la stânga și intru în ograda unui mizier al nostru și în ograda în nocol în grădina cu care erau chiar atunci prășeți de-al doilea și băieții după mine și până să mă ajungă eu de frică și niște cum am izgutit m-am îngropat în țărână la rădății la unui plăbușoi. Și Nicalu Costache, dușmanul meu, și cu toate la Catincăi, alt hoșmalău, o trecut pe lângă mine vorbind cu mare ciudă și se ridică. mă rog, eu orbit Dumnezeu de nu m-au găbuit. Și de la o vreme nemai auzând nici o de păpujoi, nici o scurmătură de găină, am să știți și eu odată cu țărna în cap și la mama acasă. Și-am început să cu lacrimi că nu mai duc la școală măcar să știu bine că mor or A doua ia iaca vini părinții pe la noi, s-o înțeles cu m luat cu și m-au dus iar la școală. Când Da. Îi păcat să rămâi fără leac din învățătură, doar ai trecut de buchelul deala și bucherița țazdra. Ești acum la slov și mâine, poi, mâine ai să treci la psaltirii, care este cheia tuturor învățăturilor. Și mai știi cum vine vremea, poate că te faci și popă. Aici, la Biserica Sfântului neculai, că eu pentru voi mă străduiesc, am o singură fată și vide eu pisinii miei aleje blinele. He, he, he, he, he. Apoi când aud eu de popoși de smărandita popii, Uh, hu, -uh, păi las muștele pașii și îmi alte gânduri, alte măsuri. Înșepa mă da și l-a scris, și l-a făcut cadelniță în biserică, și l-a să nu De parcă eram băiet. Apoi și părinții mă ea la dragoste și smărandita înșepi, din când în când am cu ochiul și bătița vaselului, Mă pune să asculpe alții Și altă făină mașina cu la moară <gângătă> Nica lui Și-a drăgușit Balcâț, răută și osă, Păi nu mai avea stăpânire asupra mea. Ei, dar vezi că Nu-i cum gândește omul Ci cum vrea domnul Ia ca din zile și chiar în ziua De sfântul Foca Scoate vorbicul din sat pe oameni La o clacă de dres drumul să zicea care să treacă vodă pe acolo spre mănăstiri, mă rog, și bădița vaselii n-are și lucra. Hai și noi, mai băieți, să dăm ajutor la drum, să nu zică vodă când a trece pe aici că satul nostru e mai leniși decât alte sate. Ei și ne luăm noi de la școală și ne ducem cu toții și care să pau cu cazmalii, care cărau cu care cu căruțele, care cu bățările. În sfârșit, lucrau oamenii cu trazii de inimă. Iar vornicul Nica Pietricăi cu pasnicul, vătămanul și câțiva nespălați din mazil, se purtau printre oameni de colo până acolo. Și când deodată numai ia ca vedem în prunt, câțiva oameni claie piste grămadă și unul din ei mugin puternic. Ce să fie acolo?" ziceau oamenii alergând care de care din toate părțile. Pe bădița vaselii îl la oaste cu arcanul. Îl șesluiau acum zravul și îl puneau în cătuș să-l trimeată la piatră. Ia că pentru ce să s atunci vornic cu oamenii la clacă? Așa cu amăjelii se prindeau Pe vremea aceea flăcăi la Oul, leo a furit să te privelești Mai fușa asta Flăcăi și la alții Pe dată s-au făcut nevăzuți iar noi copiii ne-am întors Plângând pe la casele noastre A furit să se fie Cânieriul de vorni și cum a ars El inima unei mame Așa să iardă inima Sfântul foc de astăzi Lui și tuturor părtașilor săi Iac așa că așa o femeie Din sat cu lacră de foc în toate părțile Iar mama lui bădița Vasile Își petrecea băietul La piatră boșindu din ca pe un mort Las mamă Că lumea asta nu-i numai cât Se vede cu ochii Și nu oaste trăiește omul bine Dacă este vrednic o n-a fost și Sfântul Gheorghe, și Sfântul Dimitrie, și alți sfinți mucenici care au pătimit pentru dragostea lui Hristos. Măcar de-am fi și noi ca dânși. He, he, he, pe bănița l-am pierdut. S-a dus unde a fost scris. Și a ca părintele Ioan acum cu prietele în vânt să găsească aldască. Dar n am mai găsit un bănița vasile cu minte și râjnos ca o fată mare. Nu, era în sat și... Dascul Iordache, de la strana mare, dar ce ței bun, știa și el glasurile pe din afară din biserică, nu-i vorbă, dar câmpânea de pătrunchi era și apoi mai avea și darul suptului. Așadar, școala, ora m-a pentru o bucată de vreme și câțiva dintre noi care ne țineam de părintele Ioan, calea Valea, biserica deschide pe omul, duminicile împăzeam la stradă și hășt, un colac. Și când veneau cele două ajunuri, câte 30, 40 de băieți fugeam înaintea popii de rupeam o mătul de la o casă la alta și la Crăciun apoi nechezam ca mânzii. iară boboteaza. He he strigam chiar aleișa de clocotea Și când ajungea popa noi ne așezam în două rânduri și deschideam calea, iar el își trăgea barba și zicea cu mândrie către gazdă. aici sta mânzii popii. Niște zile mari ca astea, le așteaptă și ei cu mare bucurie tot anul. gătitulea ceva, bob, fiert, găluștii, turti cu julfă și Gatit, Gătit, gătit, șensitii părinții, dar poftim din Iblacos loviți casa și masa și poftim din mai ca să nișeadă pețitorii. Ei. Când ne auzeam noi de masă, i-ha, pe dânsa și-apuiații de gură, vorba și ea, de plăcinte de gură, de și mai tare. Apoi ce să-i faci? Că doar numai de două ori pe an este ajunul, ba! Ba, la un loc, pe aduc aminte, ne-am încrămărit așa de tare și-am răsturnat masa omului cu bucate, cu tot în cu casei. de i-am dogorit o obrazul părintului de rușine. Ei, dar el tot cu bunătate. De unde nu-i, de acolo nu se var să lor, însă mai multă băgare de famă nu străcă. Apoi, la hramul bisericii se ținea praznicul câte o săptămână încheiată și nu mai să fie avut și, unde se pui oliva și bucatele, atât de multe erau. Și dascăl, și pop, și vlădiși, mă rog, de tot soiul de oameni din toate părțile se adunau la hramul bisericii de Romulești, și toți au mulțămiți. Ba, și pe la casele oamenilor să o spătau din străini. Și mama, Dumnezeu, să o ierge. Strașnic să mai bucura când se întâmpla oaspeți la casa noastră și avea prelieș să și împartă pâinea cu dânsii. Ori mi-or feciorii după moarte de pomană, ori ba, mai bine să-mi dau eu cu mâna mea. Că oricum ar fi tot mai aproape dinții decât părinții. S-au văzut de aceste, he, -he. E, și când învăța eu la școală, mama învăța cu mine acasă și ieșitea acum la Slov, la Psaltiri și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Apoi din partea tatei de... care i-a să-mi ziceam bătaie de joc. Ehe, e logo brânză în cui, lapte acu în călămări, chiu prin buzunari. Asă, mai bine ai rămâni tu, mica lui la Petri, om de treabă și gospodar în humulești. Vorba de decât codaș în oraș, mai bine în satul tău, fruntaș, băi omule. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și-a toitia ea, mama pe tata să mă dea undeva la școală, că și-au zis ea spunând la biserică în parimii, că omul învățat înțelep va fi și pe cel neînvățat slug va avea. Și afară de asta, Babilii mă rog, care trag pe fundul city în paza jurul de bobi, tot zodierii și cărturăresele pe la care căutase pentru mine și femeile bisericoase din sat, ei băga să rămân mă de baza go din cap, care de care mai ciudate. Bacă am să petrec între oameni mari, bacă-ți noroc, ca broasca de păr, bacă am un glas de înger, mă rog și multe alte minunății, încât mama mama zlăbi și pentru mine, ajuns să s crede că am să ies un al doilea cu cuzel, podoaba creștinătății care scotea lacrimi din orice inimă împetrită, aduna lumea de pe lume în pusiul codrului și veselia întreaga faptură cu versul său. Doamne, măi, fimei, Doamne, că mult minte îți mai trebuie! Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s -o tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele, librei. n au auzit că unul și că s au dus odată bou la Paris? Acolo, unde o fi, vacă Oare grigorii, al lui Petri Lucă, de la noi din sat? Mm. Pirași școli au învățat, deși a spune atâtea bongoasă și pe la pilanunța, ai? E și școli... Ei, tu nu vezi că dacă nu-i glagori în cap, noi i și bună! Așa a fi, n -a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă și ai tu. nu numai decât popă. Auzi, mai? nu-l vezi că e o chigoare de, de, de băiat Co şi lernici din narii părechii dimineața până la școală tu pe sufletul Cum îl scoarcere de mâncare Cât îi mic prinde muștile cu ceaslovuşă Toată ziulica bate prundurile după scaldat În loc să pască și ei cârlan și să-mi ajutor după trebi Mă rog, după cum îi... îl ajută puterea Iarna e ia să lăsă uș. Tu, tu cu școala ta l-ai deprins cu nărav Așa -și. E, Când s-a face mai mărişor, începe ai miros acatrință. Și cu atâta rânduială n-am să am folosit la el niciodată. Și după cum am sistea, vă spun multă vorbă, s-a făcut între tata și mama pentru mine, până și-a venit în vara aceea pe la august și-a sensita de la 48. Și-a început asta să a prin omulești în dreapta și în slânga, de sau auzea numai chiușul vai în toate părțile. Și eu de ne-a împărat cum eram, ba ieșam la părleasc, Când trecea cu mortul pe la poarta noastră și îl boscorodeam cu similitura Chită gai gai și ai în papa puiilor, duc în valea soșilor Peri și ganguri în dintr-un vârf de soc Și să roagă rugului și să închin în cucului Nici pentru mine, nici pentru tine Și pentru budi așa de la groapă să dai vacă de vacă și doi boi să tacă Ba, chiar îl petreseam până la biserică Și apoi veneam acasă cu sânul încărcat de covriș, Mere, torturi, nuși, poleichii, roșcoviși Și smachirii din pomul mortului De să minuna și să crucea tata și mama când mă vedeau pe dânsile Și ca să mă scapi de belea Păi m-au trimis la stână în Dum Brava agapie, Lângă podul cărăgiței Unde erau șoile noastre Apoi să șed acolo până să mai potoli boliștea Însă peste noaptei, vai, vai, o și-a dat hoalera la mine și m-a frământat și m-a zgârșit că și el și mergea sufletul mine de sete și bani, și bașul habar va aveau de-asta. Nu mai se ori și-aparte în țepitile mele și oraia acolo mereu. Iar eu mă cum puteam până la fântână în dosul stânii și pe nimic pe să beam câte un cofăiel întreg de apă. Pot zice că noaptea și e la fântână apoi mi-a fost masul și n-am închis și nici cât a scăpărat din amnalt. Abia despre s-a îndurat Vasilii Bordeanu, strungarul nostru. S-a dus la Humuleș, calei două șeasuri, cu pișorul, și-o pe tata de-a venit cu căruța și m-a luat acasă. Și pe drum, ne conte nici alea mă apă, tata, m am cu momieli la o fântână la altă, pe o Dumnezeu, de-a m -a ajuns la Homulești. Și când dofturii satului, api și din moș de țandură și altul, nu mi-aduc aminti mă rog, erau la noi acasă și prăjau pe foc într-un șau în mare niște hoștenii cu său. Și după ce mi-au tras o păcătură bună cu oțet de leuștean, mi a aminti ca cu, apoi o întins buhoștii pe o pânzătură și m-au înfoșurat cu ele peste tot ca pe un copil. Și nu pot ști cât o fi trecut la mijloc, până și-am adormit mort, și de-abia a doua zi, pe la toa, că m-am trezit sănătos, ca tot sănătoși. Apoi, Dumnezeu, să odihnească pe moșul și pe tovarșul său și-o vorba și ea. Lucrul rău nu cu una cu două. E, și până în sara am dat mai tot satul. Bă, și pe la scăldat am tras o raită cu prietenul meu, Chiriaca lui Goian. E, un laic și un pierdivară, mă rog, ca și mine. Dar tata, tata, de data asta nu s-a lăses atunci nimic, nimic, m-a lăsat în voia mea. Pentru o bucată bună de vreme, piste iarnă, mama iar s-o păspica pe să mă dea undeva la școală, dar tata, tata, mă rog, spunea că nu mai e bani de dat pentru mine. Oh, pof, pof, pof. O, fof, fof, fof, lo dasculu' Vasilei, Vasilcui, plătea numai câte un sorcovăt pe lună, iar postoroanca de dasculu' Simeon Foas, a din Ciuțuieni, numai pentru că vorbești mai întâl decât alții și... Sfârcâiește toată zăua la tabac, ceri câte trei husăși pe lună! Auzi vorbă! Nu faci și băietul ăsta atâtea paralii cu straii cu tot, cât am dat eu pentru dânsă până acum! Sărmani omule, sărmanii omule, dacă nu știi boabă de cartil. cum o să mă înțelegi, măi? Când tragi sorcovieță la mustată, deși nu te o ești atâta! Petrii, Todosicăi, Crâșmariu nostru Așa-i s au mâncat 900 de lei E. da Vasili Roibu din Besenin ce Și? cu el? Mai piatuța așa alți câți Nu lui Valică, și măriucă lui Olofrei Găsă-și să-l dai să-l răzdai, nu? De. Știu eu să nu crezi că doarmi Maranda, dormirea e somnul și el diverși să dormi Și pentru băiet n-ai de unde Dar, da, da, nu? Da, unde să dau? Măi omule, măi Măi, omule, hai să te duci în fundul iadului și n-are să aibă și-n te scoate dacă nu te-ai sile să-ți faci un băiet popă. dispovedani fugi ca dracul de tămâie, la biserică mergi din Paști în Paști, așa cauți tu de suflet. De n n mai tași, măi mei, că biserica e în inima omului și dacă o ai muri, apoi tot la biserica am să șed. Dar bate mai bine cu mâna pe stigură și zică Vamesu. Nu mai fă ca fariseu și al fățarnic. Zi așa: Doamne, milostiv fii mie, păcătoasei, îmi tot îmbălorez gura pe barbat de Doamne, art mă, Doamne, art